Aşhedu Allāh ilāha illā Allāh, la sharīkāla, lahul mulk walahul hamdū yūhi wa yumīt, wahū 'ala kulli shay'in qadīr, walla khāl walā qawāt illā billāhi al-ʿalīy al-ʿāzīm. Allāhumma la sēhla illā ma jālṭahu sēhla, wa anta ta jālū sābba wal hazzanā idha shiṭrabi sēhla. Allāhumma innaka afuun, tuḥib al-afwā faʿfū 'anna, wa 'an wālidīna wa 'an masha'īkhina Al-Muslimin wal-Muslimat al-Ahyai minhum wal-Amuat. Innaka sami'un qariibun mujibu al-Da'awat. Waya kadi al-Hajat. Allahum ahdina li ahsani al-A'amal wa ahsani al-Aqwal. Fainnahu la yahdina ilayhima siwaak. Waqinallahumma sayy'a al-A'amal wa sayy'a al-Nawaya fainnahu la yaqina minhuma siwaak. Rabi shrahli sadri wa yasirli amri wa halun uqdatan min lisani yafqahu qawliy.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 Saudara penerbit, Ustaz Mahathir Syahrudin dan pendengar, Radu Aikim yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, Alhamdulillah dapat kita bersua bertemu dalam kuliah Tafsir Al-Quran di al pada waktu ini, mudah-mudahan sama-sama dapat kita memahami ayat-ayat yang Allah SWT sebutkan, turunkan, firmankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita mengerti, memahami mesej yang dikemukakan di situ, lahirlah satu kepasrahan, ketaatan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan dalam kita melakukan ibadah ini, perlu ada... Rasa manis dan lazat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hakikat ini telah dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih bagaimana Nabi telah menyatakan thalathun mankunna fihi wajadabihin halawa tali iman maksudnya tiga perkara kalau ada pada seseorang kamu dia akan memperolehi dengannya kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas daripada hadis ini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk kita sampai ke tahap tersebut. Kata Al-Imam As-Sawi, level manusia di sisi Allah SWT itu pelbagai. Bermula daripada seorang Islam, meningkat kepada iman, meningkat kepada ihsan, meningkat ke level-level berikutnya, zuhud, salih, warak, zuhud, warak, salih sebelum sampai ke level-level yang berikutnya, siddiq dan yang paling tinggi merupakan golongan para nabi dan rasul dan perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ayat ke-69 surah an-nisaa a'udzubillahi minasy syaithanir rajim wamay yuti'illah warasul faulaika maldzina al an'ama Allahu 'alaihim minannabiyyin wasiddiqin washuhadaa'i wasalihiin wa hasuna ulaika rafiqa yang bermaksud sesiapa yang taat al kepada Allah dan rasulnya maka mereka ini akan digolongkan oleh Allah SWT bersama dengan para siddiq, syuhadak dan golongan salih. Mereka yang rapat kedudukannya di sisi Allah SWT. Rapat dan dekat dengan Allah SWT. InsyaAllah di hujung nanti kita akan lihat pentafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam quran tentang bagaimana yang maksudkan dengan Az-Zulfah. Ataupun at-taqarub ila Allah dalam erti kata yang sebenarnya sebenar menghampirkan diri kepada Allah. Sehingga kita mampu mengawal diri kita yang disebut dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Bila Allah SWT cinta kepada seseorang hamba, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا Bagaimana disebut dalam hadis sahih bahawa bila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan jadi matanya dengannya di melihat. Lingga dengannya dia mendengar, tangan dengannya dia memegang atau menyentuh sesuatu, kaki yang mana dengannya yamshibihah, kuali jelah hulati yamshibihah dan kaki yang dengannya dia melangkah bergerak. Maka siapa dengar yang rahmati dan dikasih Allah sekalian Itulah dia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan masa ke semasa menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Muslim Muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah pun membincangkan tentang hakikat manusia yang engkar kepada Nabi yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu SWT. Dan kita juga telah membincangkan bagaimana masalah kadar yang dikemukakan oleh Ibn Abbas dari Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah juga telah pun kita bincangkan kata-kata yang dikumpulkannya daripada Ibn Abbas, tuan gurunya. Tak kala Ibn Abbas ini melalui hari-hari yang terakhir dalam hidupnya, datanglah Atta bin Abi Rabah untuk bertanya kepada Ibn Abbas tentang ayat ini. Dan Ibn Abbas mengatakan sebenarnya ayat ini turun untuk golongan Al-Qadhariyah. Golongan yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perlakuan maksiat yang mereka lakukan. Muslimin-Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan kita juga sudah pun menyentuh tentang episod kemenangan umat Islam di Medan Badar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun melakukan ilhah ilhah maknanya berdoa dengan bersungguh-sungguh berulang-ulang kali sehingga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Nabi kad alha taala rabbika wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam madailah doa yang Nabi ucapkan itu kerana Nabi sudah pun melakukan ilhah ilhah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya umat Islam diberikan kemenangan dalam perang Badar itu. Sekiranya umat Islam kalah dalam peperangan tersebut, maka sudah tentulah Islam akan dikalahkan, umat Islam akan ditindas dan Islam tidak dapat berkembang lagi di segenap tanah Arab dan seterusnya ke dunia. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa An syuruka ahdaka wa wa'daka Allahumma in syikta lam tu'bad ba'dal yawmi fil ardi abadan Wahai Allah, Ya Tuhanku Sekiranya engkau menetapkan kami kalah dalam pertempuran hari ini Maka tidak akan disembah engkau ini oleh manusia selepas daripada ini Maka datanglah hubakar untuk menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasbuka ya Rasulullah al-Khah ta'ala Rabbika Bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar pegang tangan Nabi, minta Nabi, cukup Nabi, doa yang Nabi pohonkan itu, insyaAllah akan dimakulakan oleh Allah SWT. Tak perlu Nabi berdoa begitu bersungguh-sungguh, lama, berkali-kali. Dan Nabi SAW melompat keluar dari khimah itu dan baginda pun membaca ayat ke-46 dari Al-Qamar ini. A'udzubillahiminasyaitanirajim, sayuh zamul jem'u wa yuallunad dubur balisa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Mereka semua akan dihancurkan dan ber, berpaling Dan mereka menanti pula kedatangan kiamat Dan kiamat itu merupakan satu benda yang cukup menakutkan Yang cukup pahit perhitungan yang berlaku padanya Di sini muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Elok kita merenung satu hadis, Satu asar daripada Abdullah bin Umar dalam menyatakan Menjelaskan bagaimana dimaksudkan dengan kiamat yang pasti berlaku itu dan sebelum ini kita bincangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Hari ini kita lihat kepada apa yang dikemukakan oleh Ibn Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu la igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla qabla haramik, wa sihhataka qabla sakamik. Wa faraga qabla shughlik, wa ghinaaka qabla faqri, wa hayataka qabla mautik. Satu peringatan yang cukup jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan semula oleh Abdullah bin Umar. Katanya, rebutlah kamu lima peluang sebelum datang lima perkara. Iaitulah rebutlah masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sihat sebelum datang masa sakit, masa kamu dalam keadaan lapang sebelum datang masa sibuk, masa dalam keadaan kamu kaya sebelum datang kefakiran dan kehidupan sebelum datang kematian. Ini merupakan satu peringatan menjelaskan firman Allah SWT dalam ayat ke-46 apa yang dinantikan oleh manusia walaupun ayat ini turun untuk menceritakan kekecewaan yang menimpa orang-orang kafir masyarakat di medan badar tetapi sebenarnya dia juga merupakan renungan yang penting buat kita sebagai umat Islam supaya jangan menanti-nantikan waktu yang lebih elok waktu yang lebih baik itu sebab dituliskan oleh Dr. David Short dalam buku beliau bertajuk The Magic of Thinking Big kehebatan Berfikir Besar beliau menyatakan antara masalah yang Berlaku kepada manusia untuk mengekangnya daripada kejayaan, kengkangan-kengkangan itu antaranya iaitu apa yang disebut sebagai procrastination, Dia suka proskastinate, suka melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan kerja. Sedangkan kita tidak pasti muslimin muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian dalam Quran, dalam Hadis menjelaskan kepada kita kepentingan untuk bersegera melakukan perkara-perkara ketaatan. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan lebih lanjut dalam tuntutan bersegera melakukan ketaatan menulis ayat ke-133 seterusnya dari surah Ali Imran dengan izin Allah SWT. Sebenarnya gambaran yang dikemukakan ini dapat kita lihat secara lebih detail dalam ayat yang berikutnya ayat ke-47 dan ini yang bila kita mempelajari... Apa yang dinamakan sebagai ilmu maani dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, dia merupakan satu bentuk igal. Igal ini maknanya penjelasan datang penjelasan yang lebih lanjut selepasnya. Selepas satu selepas penjelasan yang dikemukakan itu datang penjelasan yang lebih detail untuk menggambarkan kedahsyatan peristiwa hari kiamat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal mujrimina fi dalali wasu'ur Yauma yus'habuna fi an ala wujuhihim zuqoo massas saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka dikatakan kepada mereka rasakanlah sentuhan api neraka sesungguhnya kami menciptakan segala satu menurut ukuran Sadaqallahul Azim Bagaimana Allah Subhanahu Wa menggambarkan mula membuat satu perincian gambaran penditelan terhadap pembahagian manusia golongan yang pertama di akhirat kelak iaitulah mereka yang ingkar yang telah pun kita bincangkan sebelum ini menurut tiga pandangan dikemukakan oleh para ulama Ibnu Jauzi sebagai contohnya yang pertama merupakan golongan Nasara bukan saja khusus kepada Nasara Najran tetapi Nasara di seluruh dunia dari zaman dahulu hingga ke hari ini sampai ke hari kiamat, mereka yang mendolak kebenaran Islam, maka mereka termasuk dalam tuntutan ayat ini. Pandangan kedua yang dikemukakan iaitu Mushriku Quraishin, Mushriku Makkah. Golongan yang anti-Nabi SAW mempersoalkan kewajaran Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul utusan Allah sedangkan mereka dalam kesesatan. Kalau benar ini merupakan satu ketetapan Allah, mengapa mereka dijadikan dalam keadaan kafir kepadanya? Itu soalan ini kemukakan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kata Ibn Abbas, sebenarnya ayat ini turun untuk golongan Qadariyah. Yang mana mereka ini akan diseksa oleh Allah SWT dan nanti kata yang sebenar-benarnya. Kita lihat pandangan ini kemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan perkara ini. Menjelaskan tentang apa yang disebut oleh Allah SWT dan disebut digambarkan Nabi SAW tentang qadar dan qadar itu. Dalam sebuah hadis dikatakan rawa al-Imam Ahmad, al-Nafiq, kala, kala libn Umar, sadiq, sadiq min ahli Syam, yukatibuhu, fakatab ilaihi abdullahi bin Umar, anahu balagani annaka takallamta bi-shay'in al-Qadr, fa'iyaka an taktub ilaiya, fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yakul, sayakunu fi ummati aqwamun, yukadhibuna bil-Qadr, rawahu Abu Dawud, al-Ahmad bin Hamal, dalam subuh hadith, riwayat al-Imam Ahmad, dari bahawa Ibn Umar, Abdullah bin Umar ini Mempunyai seorang sahabat di negara Syam Yang tidak dinyatakan namanya Menulis surat kepadanya, Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Kamu, saya dengar kamu menceritakan Lanjut tentang qadar dan qadar Sebenarnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah mengatakan akan lahir Di kalangan umat ini Golongan-golongan yang mendustakan qadar Ketika mensyarahkan hadis ini Kata Imam Al-Mubarak Furi Syekh Al Mubarak Furi menjelaskan maksudkan dengan qazibul qadar ini iaitu golongan yang menceritakan tentang perkara yang tidak diketahui olehnya. Membawakan bila kita dik kita pergi lebih dalam deeper dalam masalah ini akan menyebabkan akal kita tidak dapat menerima banyak perkara. Dengan sebab itu jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis sahih yang lain kullu shay'in biqadarin hatta al'ajzu wal kays dalam sebuah hadis sahih riwayat Iman Bukhari, bahawa Nabi SAW telah menyatakan, setiap perkara merupakan ketetapan Allah SWT. Walaupun di kalangan kamu ada yang bijak dan ada yang tidak bijak. Semuanya dalam ketetapan ilmu Allah SWT. Artinya dalam kadar Allah SWT. Semua sebab itu disebut dalam hadis yang lain, Inna awala maa khalakallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub. فَجَرَ فِي تِلْكَ saati bima هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Dikatakan bahawa Nabi SAW meruatkan, Nabi SAW telah menyatakan, pertama-tama yang diciptakan oleh Allah iaitu Al-Qalam. Al-Qalam, kemudian Allah telah berfirman, memerintahkan kepada Al-Qalam ini supaya menulis perkara-perkara yang dikehendaki olehnya. Dan tulisan di sisi Allah ini sudah pun kering dakwatnya dalam hadis dinyatakan. رُفِعَةِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّةِ Pen السِّحُفُ Pen-pen, penulisan, telah ada maklumat-maklumat ketahuan Allah SWT dan ilmu kadarnya, semuanya sudah pun tetap dan tidak boleh dirubah lagi. Dan telah pun diangkat kitab-kitab itu, artinya semuanya sudah tidak mampu diubah oleh manusia. Walaupun begitu, kita dituntut untuk berusaha dalam hadis yang pernah kita bincangkan di sebelum ini tentang hakikat kejadian manusia, 40 hari setitis mani, 40 hari serumpal darah, 40 hari seketul jaging dalam hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam kitab hadith 40. Mesir-Nusimat rahmati dan dikasih Allah sekalian, seterusnya dalam hadis tersebut datang 40 hari yang ketiga, 40 hari menggenapkan 120 hari, maka Allah SWT telah pun menetapkan kepada para maikad, Malaikat yang bertanggungjawab untuk menulis empat perkara: an amalihi warizqhi, wa an ajalihi, wa an syaqin am said. Manusia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala bila menjangka usia 120 hari. Artinya, meskipun muslim simak rahmati dan dikasih oleh sekalian, bila kita lihat 40 yang pertama, 40 yang kedua, 40 yang ketiga, 40 yang keempat, maka semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala. Memadai lah untuk kita. Beriman dengan dengan apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis ini i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu kerana semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kamu ini ahli syurga, kecenderungan kamu untuk melakukan ketaatan begitu jelas. Sebaliknya jika kamu merupakan ahli neraka, kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan juga tampak dan dipermudahkan untuk kamu. Nauzubillah. InsyaAllah allah muslimin muslimat rahmatiillahi nakasi sekalian dalam likak yang akan datang dalam jauhlah yang akan datang kita akan bincangkan beberapa doa yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pakaian baginda memohon kepada Allah agar mati dalam ketaatan agar mendapat kekuatan untuk hidup sebagai manusia yang beriman di katih yang sebenar-benarnya wallahu aalam wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa, wa baraka wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh